مکی صورت دیزول کې او کم اوییمې او ن تر ف د صورت غاشي نه او ترتیب د صورتتونو کې اصل سم نمبر د فبل اسرائیل نه د ځای نه د د팜 په دیوار باندې درېمه یې سुरू کیږي اولنه یې سکه دنیشه دینیش الله پیدا اشتکړې پدويمه کې وایل پالنه او تربيت دلهم اوم الله کوي وسته خیرونه او برکاتونه هم الله ورکړي خیرونه خيرون وبرکتون ورکون کې یکي आवाज سوقته لو یو له غټول دا هم دا الله کار دي نو فائدې تر او فائدې لا سوال دا هم دا چا کار دي او خيرون ځکه څملي یو د دنیا خیرونه دي او دویم د دی دین او د اخرت خیرونه دی د طول خیرونه د چالش کی دی د الله لاس کی خو د اخرت او د دین خیرونه د ډیر اهمه نور دی و جنه صورت شو روکل او حساب دی باندې چې انزل علی عبدهم کتاب چې د دنیا او د اخرت خیرونه آغا پا دی کتاب کی دی خوڑیر تعلق دین سره او آخرت سارو دا دنیا نید لون سجوڑو دین او دنیا نید لجنت کولا نزدک آغا خیرونمت کی ذکر پرن دا تر سبا پوری دا عیسا ذکر کئی دا دی دعوی وی تبارک الذی نزل القرآن دا راست دی دین ترغیب پوری تاریخ تنظیمیت دی مناسبت د دې صورت د مخک سره دا به حصے مناسباته مخک صورت شوروکړو پسو بحان الذی یسر بها عبسه چا الله دے شریکانو نه پاک تھے نو دلته سوئی چې زکه پاک تھے چې الحمدللہ ټول کمالات چې دی دا یو کیواز چلنی الله چه څوک کمالات دي دا یو کیواز ده الله تعالی دی دیمه واځه مرکی صورت کی تنظیح و پاکی بیانوالده اللہ نو دی صورت کی ترقیش و چه الحمدللہ نو چه دا اتوار بنده اومنی نده یقینی دا اللہ چشی بنده دین او راځه مخ کی صورت کې اخر کې وی واکبر هو تکبیر ا یا واللہ رب الک العالمین لو بیان کا نو سورۃ الکاف کې وایت سنگ پکې بیان کوم او لوی سنگ بیان کوم نو نه پې شرک په عبادت چې په پورتوباند کې څوک نه پويږي یع کی आवाज هغه وېږي او ورسره نه پې شرک په عبادت چې عالم متصرف الله نه نو عبادت ده بحق ته نفلعی شرک بی عبادتی هی احدا با پی تفریقی دعویٰ سورت نفی دی علم ده اللہ و شففت و باندی او پا غیب و باندی یک کی آوازِ اللہ تعالیٰ بل سوکنا حلاتت در سورت لیفت دانات و قرآن کریم مقام بیانیت بیا وروستو صورت کې سالور دلایل نقلیا په دې خبره باندې چې په غيبو صرف څوک پويږي الله او جواب د شکونو کله چا څه شاکو مرغی جواب اولنې دلیل واقعي غار والو چې هغیر په ځان لپږي د ځان نو خبر ل او لیاي او د غیر نه بهسه خبر شي دا د نمه یاس نه تر شپکې تممه پورېې ک کوي بیا ور پسې څه د دنیا ذکر کوي اوس د دنیا په دریو توری خو یکه نه لري حق نه او دا حق چپري دي ردی وجذا دا چې په دنیا مېندې ناوال وجا دا بدر نوابه تلشي دې ماوډا دغه دی وخت دیر کم نه پنځه سل وختوم کې دړې دا دنیا به با دربار نه وبال شي د دنیا دا امينه سوکرا ولي شیطان نو پنځه وختوم کې د شیطان د دشمنانه ذکر دا د دنیا مینه باندې زرنه وزي څنګه او د شیطان دشمني ته بسړي څنګه یاريږي نو قرآن د څلور 50 ستوم کې قرآن ته ګرځي بیا زورني درېم دلیل چپره بو یو الله کويږي واقعا موسی عليه السلام چې موسی او خضر لوی لوی هستي وي و غیب په پټو باندې پوي شوی دا درم دلیل د نبی عليه السلام او هغه ما نفاتشو فلا سابک او اکیو په تیس نمبر آیات کې سلامرم دلیل ذل قرمن لو بچارې خو په غیب وباندې نه ویي دي درې یې يم کې دا جواب ونوم دي کچاوې چې سابقات په پوهیدل کنه یا که تا دا شک کو سبی السلام د لې هستای دی هغه پوهږي نو ک چاداوي چې موسا خاضره لسلام السلام پوې شوي ځ کاره دا به داسې کارونه کوي دهغې ک چا چې زور کارین به پوهږي د دغې جو نو څلور واافیا د ځکر کلل سور د په خبره خبرات عالم الغيب ی اکي आवाज څوکته او اخیر د صورت کې زهره نه او تا فریبي کې نه في د شرک د عبادت چې کلا عالم الغيب او متصرف څوکته الله تعالی نه صرف او صرف هغه تر امدد شوای بل چا د چکندونو امدد شغوای عبادت هر قسم تعظیم یکی आवाज د الله کوي فردبل چا مکوئ امتیازات د صورت واکه لا ثابتفو د سپکواله د دنیا پدريو طریقو درې واقيد خزير عليه السلام او موسی عليه السلام سلام وروم واقيد ذل قرنه صورت کې نبي د المغياب کوي چې وګورټو باندې یو آواز الله ربو عزت پويږي انبيیا اولیا بادشاہان اواز څنګهونو عالم الغیب ندې اواز څنګهونو په خپل تو باندې عبادت صرف او صرف د یکیازه الله تعالی کوی دبلتا څنګهنو عبادت مکوئ دا صورت لاند مقصد مو نازل شوی پدې د ورځې او ودو تاسو کړه چې سالکان او هغه غار کې شپې رکړې او غار کې ودې شو درې سو کال دا غې حقیقت سو نو قران ته د مقصدی ځایونه راوړل استل او دا غې د کوم حقیقت نو هغه بیان کو زموه محل کېو سره مرده دعا او ته الله دې مغفرت نصیب ک او اس مو سپه چې زه غواړم چې نه زې لازم او سبا کې شروع